פרק ד. ענן נבוכד נצר, שלה הבט בביתי, ורענן בהיכלי. חלם חזית וידחלינני, והרהורין על משכבי, וחזבי ראשי יבהלו נני. ומיני שים תאם, להנעלה קודמי, לכל חכימי בבל, דפשר חלמה יהודעו נני. ודין עלין חרטומיה אשפיה קסדאי וגזריה וכלמה אמר ענא קדמיהון ופשרי לה מהודעין לי. ועד אוכרין על קדמיה דניאל דשמי בלטשצר כשום אלהי ודירוח אלהין קדישין בה וכלמה קדמוהי אמרת. בלטשצר רב חרטומיה די ענא ידעת, די רוח אלהין קדישין בך, וכל רז לה אנס לך, חזבי חלמי די חזית ופשרי אמר. וחזבי רישי על משכבי, חזה הבט, ועלו אילן בגו ארעה, ורומי שגיא. רבה אילנה ותקיף, ורומי ימתי לשמיה, וחזותי לסוף כל ארעה. עופייה שפיר, וענבה שגיא, ומזון לכל עבה. תחוטוהי תתלל חיבת ברא, ובענפוהי ידורן ציפרי שמאיה, ומיניה יתזין כל בשרה. חזה הבית בחזבי ראשי על משכבי, ועלו עיר וקדיש, מן שמאיה נחית. קרה וחיל, וכן אמר, גודו אילנה וקציצו ענפו היא, עטרו אופייה ובדרו עמבה. תנוד חיבתה מן תחתוהי, וציפריה מן ענפו היא. ברם עיקר שורשו היא, בארעה שבוכו, ובאסור דפרזל ונחש, בדתא דברה, ובתל שמעיה יצטבע. ואם חייבתה חלקי בעשיו ערעה. ליבביה מן אנשה ישנון, ולבב חייבה יתייהיב לה, ושבעה עידנין יחלפון עלוהי. בגזירת עירים פתגמה, ומימר קדישין שאלתה, עד דברת די ינדעון חייה, די שליט אילאה במלכות אנשה, ולמן די יצבה. יתנינח ושפל אנשים יקים עלה. דנח אלמך חזית, ענה מלכה נבוכדנצר, ואנת בלצ'צר פשרי אמר. קול קובל די קול חכימי מלכותי, לה יכלין פשרה להודעותני, ואנת קהל די רוח אלהין קדישין בך. עדיין דניאל דשמיה בלצ'צר, אשתומם כשעה חדה, ורעיונו היא יבהלו נה. ענה מלכה ואמר, ולצ'צר, חלמה ופשרי על יבהלך. ענה ולצ'צר ואמר, מרי, חלמה לסנאך ופשרי לערך. אילנה די חזייתא, די רבה ותקיף, ורומה ימתה לשמיה. וחזותי לכל ארעה, ועופייה שפיר וענבי שגיא, ומזון לכל עבה, תחותוהי תדור חיבת ברא, ובענפוהי ישכנן ציפרי שמעיה. אמת הוא מלכה, די רבת ותקפת, ורבותך רבת ומתת לשמיע. ושולתנך לסוף ארעה. ודיחזה מלכה, עיר וקדיש נחית מן שמעיה, ואמר גודו אילנה וחבלוהי, ברם עיקר שורשוהי, בערעה שבוקו, ובאסור דפרזל ונחש, בדתא דברה, <דיוורה> ובתל שמעיה יצטבע, ועם חיבת ברא חלקה, עד דשבעה עידנין, יחלפון עלוהי, דנה פישרה מלכה. וגזירת אילאה היא, דמתת על מרי מלכה. ולך תרדין מן אנשה, ואם חייבת ברא להווה מדורך, ועיסבא חטורין לך יתעמון, ומטל שמאיה לך מצבעין, ושבעה עידנין יחלפון עליך, עד דתינדע, דשליט אילאה במלכות אנשה, ולמן די יצבה. יתנינא. ודאמרו, למשבק עיקר שורשוהי, דאילנה, מלכותך לך קיימא, מן די טינדה, די שליטין שמאיה. להן מלכה, מלכי ישפרע לך, וחטאך בצדקה פרוק, ועוויתך במכן עניין, הן תאבי עריך לשליבתך. כל המתה על נבוכדנצר מלכה, לקצת ירחים תראה עשר, על היכל מלכותה די בבל מהלך הווה. ענה מלכה ואמר, הנה דהי בבל רבתה, די ענה ונייתה לבית מלכו, בתקף חסני וליכר חדרי. עוד מילתה בפום מלכה, קל מן שמאיה נפל. לך אמרין, נבוכדנצר מלכה, מלכותה עדת מנך, ומן אנשה לך תרדין, ועם חיבת ברא מדורך, עשבא חטורין לך יתעמון, ושבעה עידנין יחלפון עלך, עד דתינדה, דשליט עילעה במלכות אנשה, ולמן די יצבה יתנינה. בה שעתה, מילאתה ספת על נבוכדנצר. ומן אנשה תריד, ועיסבא כתורין ייחול, ומטל שמאיה גשמיה יצטבח, עד די סרח כנשרין רבה, ותפרוהי כציפרין. ולקצת יומיה, ענה נבוכד נצר, עיניי לשמיה נתלית, ומנדעי עלי יטוב, ולעילאה ברכת. ולחי עלמה שבחת והדרת, די שולטנא שולטן עלם, ומלכותי עמדר ודר. וכל דיירי הרעה כלה חשיבין, וחמיץ ביה עבד בחיל שמאיה, ודיירי הרעה, ולה איתי די ימחה בידי, וימר לה, מה עבדת? בה זמנה, מנדעי יטוב עלי. וליכר מלכותי, הדרי וזיבי יטוב עלי. ולי הדברי ורברבני יבעון, ועל מלכותי הותקנת, ורבו יתירה, הוספת לי. כען ענה נבוכדנצר, משבח ומרומם ומהדר למלך שמעיה, תכל מעבדו היקשות, ועורכתיה דין. בדימהלכין בגיבה יכיל להשפלה.